שמואל ב', פרק ב'. ויהי אחרי כן, וישאל דוד באדוני לאמור, האעלה באחת ערי יהודה? ויומר אדוני אליו, עלה, ויומר דוד, אנה אעלה? ויאמר, חברונה. ויעל שם דוד, וגם שתי נשיו, אחינועם היזרעאלית, ואביגיל אשת נבל הקרמלי. והנשב אשר אמו,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 ויואב בן צוריה ועבדי דוד יצאו, ויפגשום על בריכת גבעון יחדיו, וישבו אלה על הבריכה מזה, ואלה על הבריכה מזה. ויאמר אבנר אל יואב, יקומו נהנערים וישחקו לפנינו. ויאמר יואב, יקומו. ויקומו ויעברו במספר, שנים עשר לבנימין, ולאיש בושת בן שאול, ושנים עשר מעבדי דוד.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 וירדוף עשאל אחרי אבנר, ולא נתה ללכת על הימין ועל השמאל מאחרי אבנר. ויפן אבנר אחריו, ויאמר, האתה זה, עשאל? ויומר, אנוכי! ויאמר לו אבנר, נטה לך על ימינך או על שמאלך, ואחוז לך אחד מהנערים, וקח לך את חליצתו. ולא אבה עשאל לסור מאחריו. ויוסף עוד אבנר לאמור אל עשאל, סורו לך מאחריי.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 כאילו לדיברת, כי אז מהבוקר נעלה העם איש מאחרי אחיו. ויתקע יואב בשופר, ויעמדו כל העם, ולא ירדפו עוד אחרי ישראל, ולא יספו עוד להילחם. ואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה ההוא, ויעברו את הירדן, וילכו כל הביטרון, ויבואו מחניים. ויואב שב מאחרי אבנר, ויקבוץ את כל העם. ויפקדו מעבדי דוד תשעה עשר איש ועשאל. ועבדי דוד הכו מבנימין, ובאנשי אבנר שלוש מאות ושישים איש מתו. ויסאו את עשאל, ויקברוהו בקבר אביו אשר בית לחם, וילכו כל הלילה יואב ואנשיו, ויאור להם בחברון.